Amen, O Lord. ski kraj u grad Judin, i uđe u dom Zachariin i pozdravio i savetu Okođi i savetu ču pozdrav Kada se ispuni duha svetoga i povika uzvišenim glasom i reče, blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plot utrobe tvoje i otkud meni ovo?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 moca isineine i svetoga duha. Majka Božja je majka svih onih, koji su u Boga povjerovi, koji su se u ime svete trojice krstvi, koji su u njegovoj sveto i crkvi ostali, Ne tražeći drugoga doma, ne tražeći druge vjere izvan pravoslavne i ne tražeći utjehu nigdje izvan svete liturgije. Ne tražeći nikakvog drugog zalogaja sem onog nebeskog koji se na zemlji nudi i onog vječnog koji je evo vremenu Prisutan. Međutim, ima trenutaka kad majka Božja riđe nekome lično, iako je opšta majka, ali ima trenutaka vrlo kad pristupi nekom posebno, baš njemu ili baš tebe. Kao što i u ovom svetom evanđelju čusmo da majka Božja tek začevši od duha svetog i imajući u sebi sina Božijeg, noseći u sebi onoga koji sve nosi. I ušavši u dom svete jelisavete majke svetoga preteča Jovana, obrati se njoj, a jelisaveta... Ispunivši se duha svetog, čuvši njen pozdrav, izgovori one riječi duhom svetim. Otkud ovo da mati gospoda mojega dođe mem. u moj dom, da se meni obrati? Iako su one bili u krvnom srodstvu, ali onaj koga je majka Božja nosila u sebi, neuporedivo prevazila za ono što je krvno, Ono što je tjelesno. Iako je krv i tijelo primi od presvete Bogorodice, prečiste dijeve, ali se začeo ne od sjemena čovječijeg nego od duha svetog, duha Oca Nebeskog. I tu su se odnosi promijenili. Ona više nije njen rođak, njena rođaka, ona je... Postava mati gospoda njenog Nova situacija I majka Božja Iako je od nas Iako je žena Iako ima I ona roditelje kao što ih i mi imamo Ali Ona više nije Joakimova Nije ni Anina Jeste i njihovo, Ali ona je prije svega I iznad svega Majka Božija. I mi se prema njoj odnosimo kao prema bogorodici. Do te mjere da nas crkva uči da je poštujemo kao ženu, ali ženu koja svojom čistotom prevazilazi i same serafime. Do te mjere da ne možemo to više ni da upoređujemo. Zato svakodnevno pjevamo sa svetim angelima, dostojno jest. Pa tamo govorimo da je neuporedivo uzvišenija, neuporedivo slavnija od serafima, neuporedivo i od heruvima časnija. Neuporedivo. Pazite, poštojemo je kao ženu koja je neuporedivo iznad svih angela i ispovijedamo kao Bogorodicu. Zato i mi zajedno sa jelisavetom svaki put kad majka Božja dolazi u naše hramove, u naše domove, u naše kelije, u naše stanove, u naše gradove, u naš narod, treba da je pozdravljamo kao majku Božju. Našem narodom, srpskom narodu majka Božja se mnogo puta javljava. Međutim, ima jedna ikona čudotvorna koja nosi posebnu silu ima poseban značaj za naš srpski pravoslavni narod. Iako je sa punim pravom poštuju svi pravoslavni hrišćani. Jer presveta Ikona Trojoručica je poštovana širom svijete. I svi pravosvarni narodi je poštuju. Međutim, ona se nalazi u našem srpskom, svetogorskom manasviru Hivandar. Mi, srbi, braće i sestne, preko ove ikone možemo svemu da se naučimo. Nama ne treba ni jedna jedina Lekcija, ni jedna jedina pouka, nama ne treba ni jedna jedina riječ od majke Božije. Istina, ni u svetom evanđelju nema ih nobi, a sve što je rekla, rekla je upućujući nas na njenog sina. Što god vam kaže, poslušajte ga, to je pouka majke Božije. Svetom ikonom trojeručicom Ona rešava Sve naše probleme Sve probleme Našeg naroda braća i ses Bez izuzetka Ako bismo Gledali film Mada tog filma Nećemo gledat Da se crkva božija Spusti na nivo Političkih partija Pa da kaže A nikad to neće reći pa da se desi, a nikad se neće desiti, da se uključi u parlamentarne izbore, pa da je izađeno neokrugle stolove i stane pred one kamere, pred onim novinarima i počne da izlaže svoj program. Ona bi rekla, ona bi istakla, Ona bi poručila isto ono što poručuje crkva i dan danas, potpuno izvan svih tih zaglupljujućih i smarajućih procesa. Poručila bi da bez majke Božije nama spasenja nema. Da će nam samo teže i teže biti, sve gore i gore da ćemo biti sve bolesni, sve bezumni, sve oluđi, sve izgubljeni. A sa njom i jedinom sa njom možemo da dođemo sebi, možemo i sa bližnjim da se sjedinimo i tako saborno Bogu da priđemo kroz crkvu, naravno, vođeni majkom Božijom. I upravo sveta Bogorodica Troja Ručica, njeno kretanje, ta navigacija duha svetoga, onaj koji je poštovao, onaj koji je ikone odbranio svojim učanjem svojim svetim knjigama Jovan Damaskin, kome je i pripadao, koji je ponio sa sobom, u svetu lavru sveštenu lavru svetoga save osveštanog pošto mu je ruku iscijelila a vi znate da je Jovanu Damaskinu ruka bila otkinuta pa je posle molitve ispred ikone bogorodice Trojručice ispred one ikone koja je tu pred nama a dobili smo je od hilandarskih monaha osvećene u svetom hilandaru tamo ispred one originalne čudotvorne ikone, iscilio mu je ruku i on, napustivši svijet, otišavši u sveti manastir, zavjetova da onda kad se ta ikona, mojako pitateljnice koju je sveti Sava, zavjetovao neku monaku koji će tek doći a proći će vjekovi dok ne dođe, misimo na Svetoga Savu, da mu se i ta čudotvorna ikona da. Zajedno sa mojko pitateljnicom i pataricom, onim igumanskim žezlom Svetoga Save osvećenog, po kome je naš Sveti Sava dobio ime. I Sveti Sava dobija, kad je bio na tom sveštavom putu, i mojko pitateljnicu i trojeručnicu. To su braće i se velika znamenja, majka Božja. Sa njom odlazi, dolazi svom narodu i prosvećuje ga, noseći visoko podignute ikone presvete Bogorodice. I u jednom trenutku koji je vrlo sličan ovom u kome se naš narod danas nalazi, Presveta Bogorodica svoju čudotvornu ikonu na čudesan način prebacuje na svetu goru na jednom magaretu. Niko je nije vodio, ni jedan političar to magare nije vodio. Međutim, ni danas političari, mnogi ne znaju, ne znaju ne gdje se nalazi sveta gora, mnogi ne bi znali ni autom da stignu tamo, a ne magare vodeć ikona je išla na magaretu bez vođenja od strane čovjeka vođena duhom svetim i gdje je otišla brađali sredstvo to je mnogo važno da pratimo mnogo važno da ako ne budemo pratili potpuno ćemo da se izgubimo a i ovako smo izgubljeni mnogima ajde da kažemo i to možda ni povratka nema dogazi na svetu goru atomsku. Evo ovako, može čujeti iz crkve i više, zvoni telefon, on pritisne dugme i eksplodira bomba ispred crkve. Tako to bud Govori se o majci Božijoj, a telefon zvoni i mi izlazimo i javljamo se. To je jasna situacije Idemo dalje Dok ne zazvone trube Na koje ćemo svi morati da se javimo Isključujuši svoje mobilne telefone Izlazeći iz grobova Kad bude zazvonilo se nebesa Braći i sestre Svi ćemo morati da se javimo I oni koji nikad nisu ni viđali mobilni telefon Oni koji su umrli davno Prije Mnogo vjekova, svi na to zvono da ustane. A evo dok ima vremena iskoristimo pa se sjetimo majke Božije. Ona odlazi na svetu goru Atonsku, u Hilandar, i prede se monasima, svetom pravoslavnom monaštvu, svetogorskom monaštvu. Time skrećujući pažnje, opazite, to je čudo, to je veliko čudo, znate, majka Božja napušta narod, metež, nesvogu, razdore, riječi, sve ono što mi danas imamo u zemlji. Baš je ovakva neka situacija bio, mada je ona mnogo primitivnija. Odlazi na pušta i odlazi na svetu goru, daje se monasimu. Tamo su nasi našli, znate, oni se ne proizvode tamo na svetoj gori, nego iz ovih krajeva odlaze na svetu goru, pa nose one slabosti, svojstvene našemu rodu, neslogu. Pa jednom, posle smrti jednog od iguma, nakivandarskih bratja ne može da se složi. Jedni od ovoga, drugi od će onoga. Nema sloge, nema jednom islije. I presveta bogorodica... Sa mjesta gdje se nalazila, u oltaru, sjeda čudesno preko noći i bude tamo na mjestu igumana, takozvani igumanski tron. I monasi je ujutru nađu tamo. Ne znači šta se desilo, vrate opet u oltar, sljedeći dan, opet isto, pa opet isto i onda tumačenje. Ona hoće da bude i gumanija. Ona hoće sobom da rešava našu neslubu. I na taj način ona preko Hivandara, jer pazite, preko Hivandara se daju poruke čitavom našem narodu. Zato je ona i otišla na svetu goru Hivandara da bi je svi čuli i da bi bile ta poruka jasna. Nama, srbima, braći i sestri Nema spasenja bez presvete Bogorodice Ako ona ne bude naša opšta igumanija Naša majika Nama nema spasenja Nas niko ne može da spasi, niko Pogotovo ne oni koji nam se danas nameću Nego vidite, čak i u tim duhovnim krugovima Munaškim krugovima Uvijek može nekako crkvenim krugovima, najvisočijim svešteničkim činovima, može da dođe do nesloge kojoj smo, kako rekao smo i primjećujemo, vrlo, vrlo skloni da prokve ta A rješenje imamo isključivo u njoj, u presvetoj bogorodici. I u pokonjenju jenoj sveto ikni, njenom svetom imenu, njenom svetom, resvetom, siu, goshodu Isusu H Kristu, a kroz njega uvijek se kvannjamu i ocu i duhu svetom. To je bracu i sstre jasna poruka majke Božije koju Preko čudotvorne svoje ikone troje ručice. Međutim, vrlo mali broj ljudi uopšte i zna o svetim ikonama. Vrlo mali broj ljudi zna i za čudotvornu ikonu troje ručicu. Neko možda i da je čuo nešto, ali da je ispriča čitavu priču o njoj. Vrlo mali broj ljudi. Onda kad primijetimo... Majke Božje nema u našim životima. Evo pogledajte, svi smo mi u problemima. Manje ili više, ove ili one prirode. Ajde, pogledajte, ko traži od Majke Bože da mu reši problem. A čak i u crt dolazimo pa se naslanjamo jedine druge. Padamo svom svojom težinom, a mnogo smo otežavili. Mnogo postali teški, kako se u narodu kaže. Baš smo postali teški. Onako, teške ličnosti, teške glave, teški umovi, nosioci teških raspoloženja. Mnogo je teško danas, braćo i sest, družiti se. Da nađeš jednog čovjeka da se odmori što je sve ređe. Neki možda nikad nisu ne imali tu priliku. Samo muka, mučnine i težine. To u porodici, pa onda dalje, da nema tih utješenja sveskih, to bi davno puklo, nego eto, ima malo prostora, malo gufta, ko ništa drugo popuši se neka cigareta, onako malo da se, da se dane, pa onda opet presim, ma da to nikad nije rješenje, ali eto, ljudski je. A zašto tako kad može da bude mnogo drugačije, mnogo kvalitetnije? Zašto da smo tako teški jedni drugima i sami sebi? Kad ima majka i kad može majka, jer ne mogu sve majke, naše majke se ne mogu, mogu ponešto, ali mnogo toga ne mogu. I to se od njih i ne traži, nema potrebe to da tražimo. Mnogi naši prijatelji, Ne mogu, braćo se sese, da nam pruže ono što mi od njih traže. Pa ljudi, eto, zaljubljuju se mladi, pa on ili ona misli i on misli da će tamo sve da najde. Ma ne može. Ma ne može, ma ništa od onoga što ti misliš da će ti dati. Ne može. I ti praviš grešku što očekuješ da ti ta utjeha dođe sa te strane. To je čovjek. Ne može, on je nemoćan. On je podložan bolestima, grijesima, smrti, truleži, prolaznostima, strastima. Njega i može na bezbroj načina da prevari. A ti se oslonio dušom na njega i onda naravno tuga i razočarenje. Ili da se oslonjamo na neke institucije, na potvrde koje nam svije daje razne Diplome, titule, potvrde I sada se oslonimo životom na to To je strašno, braći i sestri. I zato mnogi tužni, mnogi razočarani, mnogi bolesni Što reče jedan brat nedavno Najviše se plače u poršejima Sa punim pravom Najviše se plače u poršelu Koji sam kaže, voze se ljudi sami, če nema prijatelja, voze se ulicama, nema nikog. Zato ta, ta voze i nemaju mnogo mjesta, nema tu ni desetni, jedanetni sedišta, tu je jedno i ono opored da bi bilo prazno. Egoizam, muka, težina, ljudi bježaju jedni od drugih. A zašto tako kad može drugačije, kad može kvalitetnije? Ali ne može bez majke Božije. Ona je braćo i sestre, ona žena, ona je ono biće kroz koje mi ulazimo u novi svijet, u nova prostranstva kroz koje nam se život otkrio i dan danas otkriva. To su potpuno nove mogućnosti. Ko se majci Božjoj preda, njemu je sve novo. Kome majka Božja pomaže, tu sve može, vraću i sest. Tu je bezbjedno, tu je sigurno, tu je čisto, tu je sveto. Ako majka Božja pomaže, ako majka Božja uzme nekoga da zastupa, tu su svi angeli brzi da reaguju. Zato u našoj crkvi ima jedna kratka, ali suštinom jako duboka molitva, prozba, upućena baš njoj. Oni koji čitaju molitve Majici Božjoj, na ilaze često pa kaže, Ljudskom staranju nepovjerime. Molimo se Majici Božjoj da nas ljudskom staranju nepovjerime. Da nas ne da nikomu ljudi da se stara o nama. Jer to je muka, to je jad. Nego me sama zaštiti i zastupaj. Ti sama se staraj o meni. Vidite kako duh sveti kroz crkvu uči kakav odnos da imamo prema majici Boževi. I pogledajte kolika je razlika između te prozbe i duše koja se na taj način mori majci Božjoj, da nas nikom drugom ne povjeri, nego da se ona brine o nama i onoga u čemu mi prebivamo. Gde nema uopšte mjesta za majku Božju. Gde mi, ako je poštojemo, to radimo na loš način, nje nedostojen. Zato i ovim praznikom i ovom ikonom i čitavom onom pričom koja je vezana za nju koju crkva danas ističe podiže visoko posebno našem narodu srpskom narodu ni ona bez razloga ne da može to biti ni ona slučajno hivendar nije njumagare slučajno dovelo hivendarskim monasima nije ona slučajno hivendarska egumanija to je jedinstven primjer na Svetoj Gori Da je ikona igumanija, iguman je pro-iguman. I dan danas, na Svetoj gori, evo večeras, u čas počelo je svenoćno bdenije u Hivandaru. Imamo blagoslov da je i naša bratija, na čelu sa našim sabratom Jeromonakom Vasilijem, i sa njim sedmorica braće, nalaze se u ovom trenutku, ispred nje u Svetoj gori Atonskoj. Tako da imamo jednu divnu duhovnu vezu, koja se i večeras osjetio i osjeća tokom ovog prazničnog bedenija. Ni zagud i igumanija hilandara ne uzimaju zagud hilandarski monasi. Evo već vjekovima od nje blagoslo. I dan danas, kad kular i trpezarac treba da idu da postaju i pripremaju večeru, kvanjaju se pred ikonom, ručicom, uzimaju blagoslov od nje, pa onda idu na poslušanje. Svake godine, kad se dijele poslušanja, u trajanju od godinu dana, svi uzimaju blagoslov od nje. I iguman i sva bratija. I dan danas je tamo na igumanskom jesu. A hilandar je, braće i se, naš duhovni, vaspitni centar Ako nas hilandar više ne vaspitava, mi onda više nismo potomci svetih otaca, mi smo se izrodili, kako ćemo se mi onda zvati, to više nije važno, hoćemo li se zvati i ovim milionim onim imenima, hoćemo li govoriti i ovim ili onim jezicima ili više uopšte nećemo govoriti više nije važno. Mi smo se izrodili. Nama je Hilanda, nama je Sveta Gora postala nevažna. Dakle, i troje ručica, nije više naše igumanija. Majka Božja više nije naša majka. Mi se više njoj ne povjeravamo i ne tražimo od nje pomoć. Mi ćemo se povjeriti nekim unijama, nekim silama ovoga svijeta. Da oni brinu o nama, da nas oni hrane... Uče, odijevaju, vaspitavaju, prosvećaju A oni ne poštaju majku Božju Ona nije njihova majka Oni nju preziru, Oni imaju Madonu, braću i sese. Oni nemaju presvetu bogorodicu Oni imaju Madonu, pevačicu To je njihova ikona I oni treba da zamijene, ili ona, kao što je zamijenila na ovim prostorima prije nekoliko godina, tu na ovim plažama, ona je zamijenila ovdje ovom narodu Majku Božju. I od tog trenutka sve nam je gore i gore. To, braćo i sese, nego ne čuje se glas crkve u buci to traži pokajanje svih nas na čelu se onima koji takve stvari organizuju traži pokajanje jer ako ne bude primeseno biće nam teško braće i sestre sve teže i teže zato imamo program Filma toga gledati nećemo da se crkva uključuje S političkim partijama da se utrkuje, ne Ona ima program Hoćemo li da izađemo iz ovoga, hoćemo Onda Majka Božja Onda Sveta Gora, Hiovandar, Sveti Sava Sveta Bogosluženja, Svete ikone u kuće Ako treba iz Hivan mogu da pošalju svima ovakvu ikonu koju večera sjelivate. To je program spasenja. Svi ikone u kuće da imamo. Svi kandile pred ikonom ručicom. Svi akatiste svaki dan pred njom. I otaci, i majke, i djeca. Pa onda da vidimo kako će da bude. Pa onda liturgije. Pa onda postovi Pa evo, bogorodičan post. Koji to politički program i koje političke partije u sebi ima kao metod i sredstva za rješavanje problema, čak i ekonomskih, socijalnih, jer oni se svi rješavaju kad se duhovna pozadina sredi. Uspenski post. Ko obraćuje sredstvo? Ljudi ne znaju što je uspenski post. Mnogi ne znaju da taj post postoji. Hoćeš da rješavaš problemu. Ko ima u svom programu svenoćna abdenija na dan praznika Troja Ručice, ikona? Ili svenoćna abdenija na dan Uspenija, Presvete Bogorodice? Ili nekom drugog njoj posvećenog praznika? A Sveti Sava, Hjelandar i Sveta Gora to imaju u programu. Večeras na Svetoj Gori, atonski monasi su se sjatili u Hjelandarom. I treba da čujete, da vidite kako to izgleda, kako se majka Božja poštuje. Se čovjek postidi kad vidi kako to izgleda. Se zapita što je on radio čovječu do sad. znaš što taj život liči, a i to što smo poštovali, to nije ništa. Kad vidimo kako svetogorci poštuju majku Božiju, kako je pjevaju i koliko sve to traje, to traje i traje i traje ko se pjeva punim plućima i svim srcem a mi ovdje ništa od toga ne može tako braću isla i onda naravno venemo onda trunemo i onda svako može da nas jaša svako može da viče na nas svako može da nas čuška da se nameće da nasiluje pa i bit tako Sve ako ne usvojimo program pravoslavne crkve, svetosavske, apostolske, svetootačke, pravoslavne. A u, u tom programu glavno mjesto zauzima presveta Bogorodica, jer bez nje Boga nema kao čovjeka. A što će nam Bog ako nije čovjek? Znate koja je tu udaljenost? Kakva je to strahovita nepristupačnost, nepričasnost? Nema, ma misel ne može da krene podgore. A preko majke Božije možda ga dodiruješ, možda se krštavaš u njega, možda se sjedinuješ, možeš u kosti da ga primiš. Preko majke Božije i preko nje sve darove da dobijem. Majka Božja, brađe se, ona sjedi. Evo, govorimo, vrlo praktične stvari. Ona u tijelu na nebesima se nalazi. Znate li, mnogi to ne znaju, da nje nema na zemlji. Nemamo njene mošti. Ona je podignuta na nebesa. Eno je grobu gecimani i praza. Njesto gdje je položena, posle tri dana došao apostol u tomo da je cijeliva. Nema je. kako da je bude u grobu rodila je? besmrtnoga Bogu. Sin da je ostavi u grobu, to ne dolazi u obzir. Majka sa njim na nebese. I ona braćuje se prema njemu, pazite, prema Bogu. Nije to veza ujedinjenim nacijama ili nekim visokim kancelarijama. Njoj je Bog vladika sve tvari i svih angela, onaj koji sve drži u svojoj ruci, svedržitelj On je njoj sin. I Bog, ali i sin. I prvo koga imamo poslije sve te trojice jeste on. I, I umjesto da iskoristimo tu mogućnost, a to nam je Bog do Uzeo majku od nas, da mu žena jedna od nas bude majka. I umjesto da iskoristimo tu mogućnost, Preko nje da tražimo i sve da dobijemo, mi smo to zaboravili. Mi to uopšte ne koristimo. Evo, pogledajte, onako pošteno, pogledajte u svoje srca, u svoje živote i pogledajte se Majka Bože tu nalazi. Nemaj! Pa i kad dođemo u crkvu, tražimo, a šta tražiš od čoveka? Majka Božja od nje je tražena. Ljudi su tu potrebni, sveštenici su potrebni. Imo nas, ali majici Božoj ste ti moli, ako treba da te naučimo molitvi, ti predložimo tekstove, ti damo nešto da pročitaš u red, a njoj se moli. Ona ima tu silu. Zato, braćo i sestre, iskoristimo ovo večer i sutrašnji dan, iskoristimo i spomen na ikonu trojaručicu. Dobro upamtimo i na dobar način istumačimo sve ono što je vezano za nju. Pratimo njeno kretanje od Jovana Damaskina, pratimo je preko sveštene labre Svetoga Save osvećenog, pratimo je rukama Svetoga Save, pratimo njen dolazak u Srbiju, pratimo njen odlazak iz Srbije na svetu goru. Pratimo ono što se dešava u Hilandavu, ispoštujmo kao i Gumaniju, kao našu majku, kao našu učiteljicu, vaspitačicu, zastupnicu. I poklonjuši se večera se ovdje pred njenom ikonom, počnimo da živimo u tom poklonjenju, da naš život bude poklonjenje majci Božjoj. Da živimo čestito, da živimo sveto, ispravno. Kako možeš da očekuješ od majke Božije da te zastupa, a živiš bludno, razvratno? Ona koja je sušta čistota, a mi živimo uprljani, umrljani grijesima. To nas od nje odvaja. I zato, upravo zbog grijeha, mi smo majku Božu i stisnuli i zaboravili. Zbog grijeha, braće i sredste. I bez pokajanja mi se njoj ne možemo vratiti. A bez nje nama spasenja nema. Opšta pogibija, opšta propas. Opšta. I to malo što se trza i to će ta bujica da ponese. Nije se lako spasavati u opštoj pomami i tamo će se gine. Nije to lako. Jedan da izdrži, a hiljedu oko njega čera konto. Nije lako. Zato je potrebna opšta promjena, opšte pokajanje, a mi imamo mogućnost kao narode da se pokajemo. vrlo, vrlo precizno preko Hivandara, preko Svete Gore, preko Troje Ručice, samo da se promijeni naš odnos prema ovoj ikoni, braćo i sestre. Da ne govorimo o mreko i mnogim drugim čudotvornim ikonama, imamo Pečku i mnoge druge. Samo da promijenimo odnos prema trojeručici, mnoge stvari bi se promijenile i na ličnom i na opšte nacionalnom narodnom planu. To budite sigurno. Ovo što se diže na nas, ove prijetnje, znate kako majka Božja to rešava? Malo se i pitajte tamo po Rusiji, po Gruziji, pa i po Srbiji uđemo u našu sveštenu istoriju. Pitajte Hjivandarce kako Majka Božja rešava te partije. Bez i jednog jedinog metka. Samo se povračaju, nestaju, bježe. Jer nešto su vidjeli, nešto im se prikazalo. A kažu da je strašno kad se Majka Božja javi, a protivi. Jer nije samo uvijek je praćena, angelima I svetiteljima Nije dobro da se Majka Božja Naljuti na nekog A na nas se naljutiti Ako se ne pokajemo Ako se Svetom pravoslavlju ne vratimo Na djelatni Možemo slobodno reći Svetogorski način hilandarski i svetosavski Aposovski način A sve to Evo imamo i nudi se Ne samo na Svetoj gori, evo i u ovom našem gradu imamo njen hram, imamo i ovaj manastir, to je njen manastir, ako hoćeš da se mijenjaš, izvoli, evo tu sam, dobro si došao, dobro ste došli svima, dobro da nam bude i u vremenu, svima blaženo da bude srce i u vječnosti. To Daj Bože svi da su dostojimo molitvenim zastupništvom Majke Božije i Majke naše. Amin Bože dali. Amin.